Розлите вино, перекинутий кратер, входить сонце, все в хмарах. Я говорю, радість моя, в чому твоя печаль? Ця подряпина на стародавній вазі з червоного вина, покрита пліснявою шукачів істини. А ми з тобою ходимо понад усе, понад усе. Як дух вина у тілі думки. Над нами лиш оця подряпина на терпкості вина, Що чавиться із серця черленого, Мов радість, що закуталась у хмари. Зір потроху втрачає мене, Але прояснює сонце.